Arratzalde honen abertzaletasunak garapen eta emendatze bat ezagutu duela azken berroi urtetan ez da zalantzarik ipar euskal herrian. Itxasun egin zen lehen aberriegun egun artatikona, gauzak aldatu dira, batzuren ez behar beste, bosketan oraindik ere apal samar baitira kostalde eta irian dietan, baina orokorrean, sentitzen da mugimendu abertzaleak goiti egin duela, bai bozeri dagokionez, baina batez ere gizarteko eraginean. Urruian muntatu zen duela hogeitamarurtezuen lehen zerrenda aberzalea Herrritarrak elkartelen inguruan sortu zen mitegan gobernura helduzenean hautezkunde sistema aldatu ondoren. Horrenkarira antolatu dugu main inguru hauan gozeak ua Eta men nerekin ditut mainaren e, inguru hontan Beñat Elizondo, Xabala Etxebarria, Koskarat, eta Michelders egon gozieri. Erasa has gaiten zorra saldi hau e, garai hartako kontuak pizkatu ohoitarazten, nola erabakitzen duten, e, Beñat e, zerrenda bat sortzea beraz zerrenda bertsale bat. Bon, garai hartan e, bildu ziren egi mutxo batean edo egi segi edo eh pentsatzen dutena ke Rico e, Ricovich eteko bozetan presentatu berzela bezbazirren e, talde batzuk, e, talde, gitarki e, e, gukautatu ginduen erritarak bispilu bileraren ondotik eh orrizen 82ko azaroan Jakin berda, lehenago, e, e, etzela proporzionala, eh? Miterranek, eman baitzuan hori, e, largo eta batean e, xotik, e, proporzionala zonbait ez, oro, oroko gabean, bueno. Eta pentsatzun ginduan, orduan garaia zela, ikusten zen ere, jendia e, e, prezela, orako, zerrenda bat edo egiteko, eta bildu ginen, eta hor erabaki, largo eta iruko, e, autozkundetan autoskundetan Alare, hori zelaro eta iruko gautuzkundak, aitzina gotik noiz azazen lehen hartu emanak, ze urtetan? Iruita ma? Buena, gu larugo eta bihan hasi e, eginean biltzen. Jakimera da, irurugo eta ma zazpian, e, bozetan, orduan e, pulu jauna hartu baitzuan erriko etxea. E, Daniel Albizu pilot, gero gure hau tetxia izan zen arrogeita irutik e, landa, e, presentatu zela eskerreko zerrenda batekin, eta gai, gehi, bos geiena edo bigarren, jarri zela duzela ikusten zen, e, basela, eta ir, gero iruguita emezortzian ere ehatxek, batakite egunta emezortzi bos edo egin zuela urunean, bat e, zena bertzale e, mundu bat edo kopulu bat. Mm. Añemari, nolako giroak ziren nahiak, helen aztape nahiak? Buen, bon, beraz memento hartan zen giroan hor eh, euskal konzientzia azterazuan eta eta multsuri hori, jende multsu bildurik zerrenda bat untatu ginuen eta zerrenda Daniel emazte bat eta parrean zituen uxaiako uh, partidoak, eskoinekoak eh, eta eskerrekoak. Aski, bortitza izan zen, ziren eta berriaginen. Euskal kontzientzia horrekin heldu gidenak, berriaginen, zertara heldu ginen, eta bon, izan zen hor, berri zitazuntzer baita. Zorintziren zuen, eta geto, onarriak abertzale bai, zerra nahi zuen garai hartan abertzale izateak? Gara jartan, gu gu, guñan, adibetza, muntatu ginoen Uh, kultur uh, elkarte bat, Asia, gero uh, goita emezortzian, sautu zen, uh, gara jartan ere uh, abertzareak uh, mugitzen azten ziren ekonomi, ekonomia mailan, eh, kooperatibak aliziren muntatzen, gero diru mailan e, e, hemen errikoarekin zen dirua, beraz hemen uh, diru hori uh, uh, emateko uh, Hora lan postuak sorretarazteko eskualerian, eh. Skuare, Hortan eh, eh? ba, ginen eta beraz uh, pentsatu ginen, eraz uh, errikoetxean ere bagin nuen mesu bat pasarazteko eta idei batzuk uh, defenditzeko. Eta horra presentatu ginen. E, Beinat errikoetxean justuki zue mesua... Eh, Pazaharaztera joan zinetenean, zen nolako oi hartu naukantzuen beste alderdeen ganik, batez zure eskuineko alderdeen Ba, oso, oso gogorra izan zen e, girua. E, e, galderak e, zituzten, e, moda bat zen, horre e, e, honen ginen makarrik aldibat e, presentatu, zah, iduan, edo, edo luzarako e, gauza izango zen, eta guk pentsatzen guden e, luzarakoa izango zela. E, eta giro oso gogorra, horretako hastiaren jamarik errandu, Danielak e, e, izan zituela aurka... E, Ba, eskubia eta bainoan oso go, oso egoera gogorak ziren, gero, eh, eh, gero egiten zen ere, zerrendan eh, arg, eh, agertzen ziren jendeak, eh, lanean bat zituzten problemak eta iziazten zituzten jendeak, horai gara joiek eh, ja dira. adira. Ezkejaren aldetik ere ba zirena, Arrazoak uh, uh, gurekin zen, eta eien artean uh, etzinen de, uh, denak uh, ados gurekin laniteko, eta uh, largo goitu abian uh, proposatu ginoen, uh, eiekin uh, joaiteko eta uh, refusatua uh, izanazen uh, proposamen hori. Eta horra joan ninen gero. egero. Terrorista itza, ordeanik ja erabiltzen zuten zuen aurka, edo ez? Horeen zen embatazikinak. En Eta zuen inguruetan, zuen familietan, horra e, zen zenetena biskabat mugimendoietan, e, zerrenda osatu nahiri, Bilkurak erreko sartzen. zartzen? Erritarak zerrenda etzen, errez, urain errez zerrenda bat egitea eurruñan, baina gara hartan etzen errez ha, eh? E, Atxeman genituena, etorri zirenak, gotik etorri ziren, baina behar zen ere. Eta urruñan, urruñan raiten sortu zela lehen zerrenda abertza, leher euskal herrian. beste herriek, ez zutena, sortzeko lehen zerrenda bat? Yeah. Bazire, ba, ne, eh, bertzela, leku batzuetan, eh, baionan adibidez, bazena, baionan irigin agusi, eh, o baion kapital edo gara, kozera. Eh, bon, urruñan, eh, bon, lortu ginoen eunetik amaja, eta emaitza eh, horrekin, eh, izan ginoen, eh, Poztu bat, eh, bertze eh, lekuetan eh, eh, ez dute, hola eh, zerrenda eh, gisa, ez dute eh, lortu eh, lekurik. Bertze batzuk sartuziren edo eien izenean eh, bakari eh, eritipi batzuetan, hola, edo eh, bertze batzuekin eh, listabat eginez, eh, PS-ekin edo lako zerrendak izan zinen edo. Maina, abertzale gisa... Eh, Gure uh, fe guginien lehenak ipakalean Okaiteko uh, la uh, leku bat Mignet? Bai, ezan eh, bai, behar da, eh, urgunak berrikotxean, aztia nahi patu dut, eh, eh, zerrenda esku, eskubikoa, eh, pulu. Eta, bon, ez dugu soberan nahi haipatu, baina, bueno, obligatuak ira, ala ere. Eta horrek, azkenian eh, indarra eman gintuen zen, eta bere politika eh, zen, eh, abertzale edo eskualdunen, eh, aukako politika bat, eh, bere alde oso, eh, eh, otsoa zen, enfen, bere ustez, Eta eta eta jende multzo bat eh bildu ginen hori e, pentsatuz hori pentsatzen ginuena eta zerbait egin hertsela eh ba serenda Daniel Pulu pizkat ipatuko dugu baita ere zeren e, hemen MNE dugun duen jaunjo profil hori, ez? Berak ongi betetzen zuena, ez? Pixka, no, nortzen nolakoa zen e, e, Daniel Pulu garaia hartan urroñan. Aimarri Bon, netzat etzen txobara ezaguna, baina hori ezagutu ginduen laster, eh? E, Asi hor duko, bon, gehiengoa bat zuen, eh? Erramear da, egunetik iroro goita zazpia egin zuela, beraz, hori animalia da, beraz, zer ginen gu pajean? Ginen, eh, erikoa ferak nahazter aldu ginen, Euskara bat azikinak, bon, zer ginen gu orientzat, ez ginen bate, unxa Eta, berarekin, berarekin ziren jendea, pentsatzen dut, bon, e, isi, isi laigoiten zirela, eh? Beda zen nahusi. Zer, so, hori itala, zin, izbaten erraiteko, e, urruña, e, garai hartan nolakoa zen, beraz, herria, e, nolakoa herria, laborantza munduko herri bat, herria euskaldun bat, konservadori da laire, anamari, nolakoa herria? Bai, konservadoria, e, garen nuke, bon, herri... Uh, Bai, jukala, eh, laborari, eh, laborari eh, usina, fabrika gutxidekin, eh. jendea gehien bat eh, kanpoan lan egiten duena, eta, bon, haski eh, konservadoria. Beraz, bere uzapeza ere, pixko bat bazen zen e, berrantzeko ez, erri konservadori bat, ausapez konservadori bat? Bai, bai, uh, bueno, eh, pre pre presentatu zen eh, batzuri eranes eh, eskerrikoa zela, zenta, jakin berda, Iruita Mazaspian, irabasi zela beste eskubiko zerrenda baten eh, kontra eh, eh, batzuri erantzuen eskubiko gerratkoa zela, beste bat zuri eskoinakoa, eta gero itemezortzien presentatu zen, puru diantzio hori eh, kontseilu orokorrean, eta orduan arkitu zien gauzak, zenta eskubiko etiketa hartu zuen. Eta, bai, diendia orduan zen, bueno, beti eskualdun kutsua edo, eskualduna izan da naiko eh, laborari eh, erri bat, laborariak ziren erri bat, Hor igutio dira, baina eskoararia txikiak abertzaleak begoa da ez, baina eskualtzaleak hala ere etako eta egi batzen. Larogeita hiru beraz lehen Daniel albizu pasa zen, Kontseilura larogeita behattzian e, zu u beinaateta larogeite gostean bi hautetsi arditzzi zen dituzten aberzale. Nolakoa izan da be kontseinuan lan hori nola joan da garatzen. Bola, emisiko sehi urtiak, e, piskabat, e, ikastik gintuen erriko e, gauzak, e, dozierak, eta hori e, aiez edo eginez e, ikasten dira ane, izanez, barnean izanez, naiz eta anitz, zaitasun e, izan, e, den de guztiak dretxo duten gauzak izaten, naiz eta autetxi izan ere, bez maiz joan gira hauzitek Lortzeko, dozera, dozera oiek, errikotxean. E, hori <coughs> izan da, lemiziko sei urteko lana, eta gero e, izan ginen e, puluk nahizituen e, proiektu animale e, bat zuen aurka, e, golf imobilie delakoa, e, laket portua untxinen, e, gero Santa Flor, e, baina hori egin zen, eta... E, buruan, agoi urten buruan ikusten dugu, erriak galdu duela milioi bat euro. Eh? Eta bez hori, e, eta hori ez ere, txegintzare hor zen, e, zer nahi proiektu bazituen buluks, eta, hori e, eta ziberda, si promotorea zela, e dela beti, hor, uh, eta... Eta... Gero, guber nizmoa ez abarkakik uh, uh, bide batzuk eta etxe batzuk. Temps, beharhak, güzel, eta kontutan hartu et behar da dienden beaxak, bisian, eta urgunan etzen plan horik, eta egiten zirenetxeak edonun, edonola, eta etzen plan horik. Eta gero eskasten ere stazion d'epigazioan etzen urgunan, eta urgunan doblatu zen, eta <receptor -tieniffeunky> etzen Horain egin dute, baina ezagitzen bat ukten buruan, eta gu beti saratu dugu hori. E, etxe egintza izan da, ez, e, bizitekin arlo hori izan da, urruñako gai naguzi bat, zentral bat, eta hori ukan dituzu afera gehienak e, gehiengoan zen e, rekotxearekin, eta hori dozi argi importantera izan dira ez, nemanik? Bai, bizten da kostaldean gira urruñan, eta lujak badu e tira jendiak eh, bombadu xaltzekoa eta bonzen ez uh, xaldu uh, uh, prezio batean gora eta orduan eraikitziak bon, izan dira hainitz eta nola gure reko txeko nauxiak hori uh, uh, maite zuen hori randu ez etxe bizitzarekin dituzu bostak izanen hori zite bainat eh, nola egiten zuen etxe bizitzaz okupazaite eta orduan e, izanen dituzu bostak beraz uh, Bistana diendeak, ero badira saltzeko lura salteko, eta badira beste batzu, eraikitzeko ez dute besterik nahi. Eta gero, bon, untxinen, hor hasi ginen gehienik, untxinen sortu zen uh, aferaren dugu, uh, untxinen bat zen uh, laket portuaren uh, proiektua. Eta hori uh, eginez, pentsa, ondoko lurrak ezoteziren, ezoteziren, uh, prezio ederrian edo e, gora batean salduko. Eta hor, gure Txeko, Eriko Etreko jaun uh, nela ez ginoen hainuhun, hori eh? or, izan zen gure lehen hauztia, uste dut bineatez? Bai bai, bai, bai, eta hor kondenatua izan zen, nahiz eta ezan gero deneri suritu izan zela, hor... Eh? Eh, ...priz ilegal den edo hori mm. haseriz eh, mm. ilio historioan... Hor, ...hor izan zituen eta hor uh, horrek keska handia manzion... ...naiz eta gero eh, joan zen deputatu bezala, zurritua bezala. Ja, Juste gori nahi nueran, eh, erritaren nahitzinean eh, kondenatua den hausapez batek... hala ere zuen erritaren sustengo bat? Hor, hasti ziren ere kataskak eien artean, e? uh, nio jutzein naiz, uh, uh, bere lehen asuentoa hali, uh, kenduzioan podere uh, guziak, uh, gara iortan zen, hasten eh? ziren ere artean kataskan, eta gero, lehen asuenta horrek muntatu zuen zerrenda bat, eta hogeita uh, amabortzean, bai, eh, bai, ...muntatu zuen... Uh, ...purduren nahukagero. Zuen irabazi, baina... ...hasizen uh, bere... ...mundua... Uh, uh, no uh, uh, ...zartitzen bai. Añamari justuki... ...horti nahi nuen joan ez... ...lurren aferak... ...bizitekin aferak... E, beti dira aferak pertsonalak... ...eta hor jendeak ez dute... ...maite... ...eztaket... ...lur bat tzaldunai ba dute, edo bat dutu edo... ...bizitekin egin... E, ...errekoetxetik edo... ...posesiotik... ...noar baitea... ...zerra baitean hor... Errittare elkarteri horrek orik arazo en ekar riskio pizkaba de gai horrek Gai minbera da, erritarrak eh, edo ez erritarrak izan, eh, guk da bat beste idei bat, lujak eh, albezain eh, atxiki, laborariaren zat, eta baina nola eraiki etxeak lurigabe zinda ere, orduan, orduan, orduan, urbanismo arazo bat, eh, eta uste dut urgunan, eh, erantzondugula beti, edo erriak, erantzonduela eh, kolpeka, ez du, eh, plano bat ekin gabe eh, aurretik. Hai patut untsinen dozierra, beste dozierra handi bat zen golfarena ez, eh? hori ibar deneko mendizo la hortan? Bai, baina hori etxen eh, anitza aurrera du, eh, bon, diru piloa eman zen eh, estudiotan, eh, baina, eh, eh, bon, etxen aurrera du ikusi zuen ere berbada... Eh, ...ango luk jabek eta pentsatzen zuen uh, antolatziak... ...baina etzen, uh, etzen aurrera tu proiektu hori... ...eta hor lortu ginduen, gibelarrazi gibela mm -hmm. ginduen uh, errikoetxeak. Eta proiektu horiek zuen, zuek gilberazizte eta proiektu horiek... ...ero, eh, satisfazioa sortzen dute elkartaren barnean? Poz bat bedaren eh, langogoraren <coughs> onduan? Eta bai, uh, dirua da parean, brojektuak. Uh, Erantzuten, ote, ote zuten, uh, biztanei eska ere. Zotuzte, uh, biztaneiak zer nahi du, bon, bezainuntza, erian izan, izan ditzan, beretzat, ez uh, dakit, uh, uh, gauzak berak uh, profitatzeko. Hor, golfarekin zerregin, zerregin enginoen uh, baita, uh, Santa Flor horere uh, proiektu uh, iziragia ospetsua nahi zuen jende ikaaga ikagina nahi zuten. Baina ez zen lekuk horikokatzeko ezen posible 2000 mila jendeko behar zuten nagunero, ez nola zen hori bi sikulako jendetzea pasatu behar zuen proiektu horrek eh, bizi arazteko. Mm. onuan olako gauzak ezut uste egitagei eran zuten zutela. Mm. Erritarrak beraz e, talda abertzale bat, zerrenda abertzale bat, baina egia da, eta ipar euskal herrian, badakiko historiaene, ze nolako gatazkak eta zatiketak izan dira abertzalean hartan beti. E, urruñako herritarak zerrenda, nola, nola izan da zatiketoin aurrean? Eh, ba, Denetan bezala, debatiak eh, izan dira, eh, dien dia etorzen zen, pizkate, eh, partidu desberdinetik. Baita jende hainitz, partiduetan, e, txirenak. Eta nahiko ongi pasatu ditugu, erran behar da, goi urtean zehar e, ba, debate horiek, nahiz eta, bo, no? bakotxak bere iritzia izan e, gainditu dugu ne, uste dut, eh? eta beti e, aldiro ez dugu benire problemaik izan zehendak egiteko, sei urtetik sei urterat, eta geru eta geio e, jende e, ba, izan da gure sustengatzen, emaitzen arabera. Aziren abertzale soilik gero ezker abertzale egisago edo ezkerreko tendentzia egisago, ukandu? Ba, uste, naturalki, e, ba, ezkergari lotua gire, ezker, ezkerra, e, ezker e, bai, ezkerreko mugimendu bat bezala, eta abertzale gizan. Naiz eta e, irikiak izan beti, e, gero, bikarren itzulean, e, bi aldiz lotu beste zerrenda bat zuri, Bakotxak bere iritzia izan ez. <hazitza> Ezkeriko gira bainan ja da ordu arte denak 15:00 uh, ginituela orain gehiago ezker markatuak gira. Baina dien diak, ez du hori begiratzen uste dut, eriko aferetan gira. Ez gira partido politiko batean, beraz, erritarrei behar dugu erantzun. Eta bon, inuski, gure abertzalegoa hor ez hartzen dugula, eh? Mm -hmm. Ez dugula xe nantziko, eta hortarik sortu gira. Eurri, Euskaldunan gine, ginen, Euskaraz ahnitzari zen, orain ahi segutiago, baina memento hartan ahnitzek Euskaraz bazakiten. Baina euskara eta kultura lantzia eh, urgun zuten buruan, eh? Hori da, gure uste dut gure lehen uratxak horiek izan direla. Hor, e, bukatzeko zati honekin behar bat galtuko gizuet, e, e, zuen e, boskako puruaren tendentzia hori ez, or, e, urtea urte izan da, eguneko amar, eguneko ama iru, ama lau, salvo, azken 2008koetan e, hor jauzi azkar bat egiten duzu, eh? Bai, hori, uste dut, uh, euskalegi uh, bedo ipar, iparaldeko mugimendu bat dela ere, eh, uste dut, askeneko, uh, askeneko eriko bosetan edo, uste dut, uh, geienek uh, goiti uh, egin zutela. Gero, uh, nik erraten dut beti, eguneroko lana lanaren uh, uh, emaitzak, Dira, eta hor behar da, ez bakarrik sei urtetik, baina e, egunero edo erriko txeko e, dozirak elantzen eta heriko e, <coughs> biztan lehi, hurbil e, izan, albezin urbil. Mm. Naiz eta ez beti e, e, baietzeran denari. Opoziziotik ere gauzak ardi ezten aldira? Bai, egia e, da, largoita iduan, berbada ez ginen, ez entzunak, ez, ez agutuak, mespretsua eta besterik ez, baina e, ikusiz e, bosko polua eta jendea e, gure ganako atxikimendua bazuela, hori ikusten dute ere. Bez, oso importantea da, opoziziotik ere lortzen dira gauzak, askira ikustea hori eta marroktez, ze lortu den urgunen aniz gauza lortu da eh, ikusten delaik beste batzutan eh, barnetik edo geien direnak eh, bon eh, lortu dituzte ere gauzak, baina ez berbada aniz geio <tiedot> Erritarrak elkarteak hoitamar urte bitetzen dituen honetan, main inguruan ditugu hemen beinateli zondo, Isabel Etxeberria, Aine Mariko Oskarat eta Michelle Ders. Zigitu ezagun haitzina gure zola zaldiontan, eta e, etxe bizitakein aipatzen ari gine etxe bizitzena kontu hori, e, badakiko beraz e, urruñan gutiura bera, eunendako ogei direla bigarren etxe bizitzak. Kampotik ere, enainitz torri da urruñara, beste kostaldeko aimaterritara bezala, Horrek zuen talde abartzalean, zer ekarri dauzue? Nola bizi zan duzue, kampotik den jende uolde hori eta talde aundi hori? Zer eragin izan duzuen eguneroko lanean, kontzailut ikazita? Ba, lehenik ez da, hanbeste, bueno, eraginak ez dakit zuzena duen, baina badu. Eguneko eh, goi, gubeti salatu dugu, eh, ikusiz egitarrek e, edo gaztek eta ez zain gaztek ere. Saitasuna dituztela e, l bat edo etxe bat edo pizu bat izateko, beti salatu dugu e, big etxeko poluri e, e, ondia dela, naiz eta izan beste batzuk gehiago, E, falta direna da, hastiane ganduko bezala, bizitze sozialak eta bizitzea, bizitze halen bizitze, e, e, araberako bizi, bizitzeak zen, guenak gehienek, e, e, zutuzte, diru, e, bukesak bueno, e, edo diru, e, diru, dun, e, diru dunak direla, bez e, horiek falta diren. E, gero erakina, e, Bai, eragin desberdinak badira alde batetik azpiegituraren aldetik, eh? Azpiegitura indartu behar hor eh, bizi esten, eh, eh jende kopuru horrek behar baititu eh, urzikinen eh, bideratzeko eh, elementuak, argi indarra dena berda edatu eta gainerat horrek ikargi du etxe bizitzak egin direla denetan. Eu deitzen daitzen dugu hori eta horrek badu alde batetik alderdi txorri. Beste alde txor, e, bozkatzeko momentuan echea ofiziala oficiala uronian matematimalimada edo euskaregian e, dosentoki rentzat balio du horrek. Eskubidea badute bozkatzeko. Ordan e, unchalas noren alde bozkatzen duien durek. Abertzale bozkatuko du izan dira batzuk noski baina gehiengo handiak ez du aberzaaletasuna indartzen beraz. Ongi ikuusia da ongi bideratua da azera hori uh, uste dut uh, zen zentzu... ongi bideratu izan da? Uh, Ordu horibseta kulatu politika hori? Uh, nik uste dut uh, batzu eskuetan dela eta e, badirela uh, proiektu orokok batzuk bideratuak direnak. Horregatik ditugu uh, ardura gure gainartu nahi, e, gure erriaren proiektu bat baitugu, eta gauzak desberdin bideratu nahi ditugulako, e, kanpotik bideratzen baitira gauzak, eta politika gure gainartu nahi dugu, eguneko ogoi eta piko e, bigarren ditxe bizitzetan, anitz da, baina e, gero laburantzarako ze eremu nor arduratuko da hortaz, laborariak e, gero gutxiago direlarik. Hortaz itzen egiten dugu, urte guzian. Eta gero, almenak ez ditugu gehiago. Eta gainat, nok boskatzen du be, gero eta gehiago kanpoko jendeak. Hainamari, kanpotek itortzen den jende horri, e, erraz egintza izue explikatzea abertzale zer den, zer den mezu abertzale bat, nola izan da hori? E? Jende aski piskatu beldurtuak, e, uzkur edo, edo ez edo ongi hartzen duz, hartu izan du zuen mezua. Ez dutuste hontza comprensitzen gaitutzen. Lehenik behar dira. Hortien e, zumat goitzen dira etxe horietan ez ditugu ikusten e, gure irgian banatzen dugu bainan gero ondoriak horren, e, orain ondoriak ez ditugu bilzel, ez ditugu ikusten ni xeri gu, gutxi guztik alta gure inguruan badira e, bigarren egoitzak. Hmm. E, Goazen naizina, pixka bat, e, nahi nuko haipatu ere e, oitamar urtea botean izan diren e, dozier importanta batzuk Giz e, bat da ikastolarena Ikastolaren dozierra e, Aztapen batean e, Zailtasun handiak izan ziren hori martxan emaiteko Zeeratako zailtasunak, e, kontseilutik Ta gaur egunean nola hori aldatu den Eusel, edo beñat? ba beste 1985ean zut e, e, buraso batzuk bildu zirela ikastola bat e, e, sortzeko eta ostepo guztiak herriko etetik bon dakin e, yan ginen e, e, oso abertzale eta euskaldunen aukakoa, bon zela poluzen odolana eta bere ingurukoak eta dena egindute hori ez ez egiteko ez eraikitzeko E, eran behar da, ala ere, laguntza batzuk izan geniola Ta orduko e, etxegorri apesa eskertzen handugu Zenta orduan egintzen e, an, inguruan Sinema e, e, inguruan lehen ikastola sortu baitzen Baina e, behartzen ere hori ezginuen bene ikusia e, manifestaldi bat ere izan zen Eta orduan ikusgarria eramu e, e, e, e, egunez edo igandez شيء un denbel bildu baitzena guñako uh, ikastola sustengatzeko eta hor bi jende uh, dendei ko✨shiren eh bat naiz eta bon na sibiskota uh, ere baina uh, oso gogoa izan zen, uh, dena egin zuten rektorea deitu uh, uh, ba dena egin zuen hori ez egiteko eta hala ere uh, antzinatu zen eta uh, uh, ama auretik orduan uh, orai 110 ama edo Badira. Beste norbait exaurri irraitiko ikastularen du ziaraz soña beri. Partitza biztan da ogore uh, Boroka Bortitzaisansen baina mo bon alaide heritarek rikodiendek ere uh, uh, uh, sustengatu uh, susteng gintutzen 600 horietan baina ziren uguñarrak eta lotuak proiektu hori naiz eta rikotiak eset saihan beru osuan ja be gehingoa bertsaliek sik. Den Bo, oso esko aldunak ziren, baina uh, gure aldeez. Baina gero uh, ikusiz uh, bere haugen uh, auja uh, ikasora joiten, gero uh, gauzak uh, aldatzen ziren. Eien ikus moldea, gero uh, behzimanera zenditzen zituen gauzak, eta hori uh, pitaka-pitaka uh, gauzak aldatu dira egian. Eta mm. gero uh, puluk uh, entxeatu zuen, ola shantalla uh, bat eh, egitea eh uh, nola basoen proiektu bat uh, unzinen sokuan ta eta, eritajak, uh, uh, bon, ta ausian, eh hitaharraka bon contrat sene eta ausian saji zuen proiektu hori Eta berake buruko hantzat zuen nola ikasteko budatsoak Eh, ematea, eranez, bon, eh, eritarek, eritarek nola e contre Mathias et Renes bon il tarde que il tarde quelques quartiers il a dit Malimadou non la planta auri quinzaine mais ni que est doute l'horaire matin et il casserole bon au soir ça y là il s'en a scène rien rien interne c'est ta mintzatuz parce ben uh, Uh, ez ginen uh, trampa horretan uh, erori eta gero uh, be, manifau ahondia uh, hori uh, egina izanazen eta bon, uh, ikusiz uh, bon, bere jokoa etzuen ma martxatu, beraz uh, bon, gero e eman zuen uh, uh, luha. Hortan ere gauzek asko altatu dira, ainit zaldatu dira? ikastola, nola ikusten den herrian adibidez, Xabel? Bai, nori, noski, eh, zenta ikastola sortu da daugunan, gero kolegioa ziburun, beraz, eh, ikasprozesu guztiaren eramateko albidetu du abertzaretasunak epa Euskal Herrian, eta nunbeit eh, atxikimendua, Euskal Herrekiko atxikimendua, agerian zen, eh, ezagutza joan da, joaten, ikusi dugu joaten erritik, eh? E, gaur egun e, Euskara entzuten onbertze hunean, beraz e, joaten ikustian nunbeit jendeak e, eutxigindio gelditzen, gelditzen zenari eta biziki importantea da gero e, Euskara sartu da modernitate batean beraz gero eta erakargarria da, naiz eta e, deitzen ditugu e, hunear guziak e, Euskara ikastera eta eka badu hunean ere eta e, erabiltzerat Adibidez ikastola ipatu dugu doidoi doi euskera buruz herriko etxearen politika e, euskera bat baina buruz izan eta nolako garapen bat izan du, ez du izan? Bai, eh, bo, oso bohoka lu, luzea, luzea izan da eta da, zenta horai eh, adibidez eskatzen ari eh eskar teknikalari bat erigotzean eta beti ukatzen ukatzen dute eh bon eguneroko borokara eh estute kultur mailan e, bon, e, bueno diru laguntzik e, guti eh bueno eta kit bai bai bada a zuanta bat euskararentzat Ruinako erriko etxian, uh, eskunde garaian, uh, ahitu ginen barraten genuen, pu, zerbait gertatuko da, zerbait aldatuko da, eta lehenbiziko gauza izan zen, eskatu zigutela, itzulpenak egitea, kiti noski, Euskarren alde garenez, oso normala zen, eta serretu zitza izkigun, eta, eh? eta ebe, guk badu gualdarrik bat, ofizialtasun eman bertza jo egian, berda tekni, teknikari bat, berda eh, ajeran eh, diendea berda, tresna, berda diendea eh, izkuntzaren, eh, izkuntzaren zat hor e, doan, egin gatik egindit eh, egindi ustekauza batzuk, baina eh, bada eta serioski hartzen afera ja e, e, gira hortan, ez gira txantxetan ari, gauza guziak, gauza guzi oiek ezagunak dira. Badakigu nola bideratu beha diren. Eta haitzakia dute, e, Euskararen e, erakunde publikoarekin lanianari direla, eta hortik pasatzen da dena. Er, erritarrek, ite dute alako, presio lan bat, edo erritarrengan bada kontzientzia berri bat izkuntzarekiko momentu onta, zentitzen dut zuen? Suek egindako lanaren ondorio bat ere, badela, hazi hori ere indela izkuntzari buruz? Añamari? Ba, uste dut, haute eh, izkundek berdek erakusten eh, dute, eunetiko goiera, pasatu gira, beraz, bos dinetari batek nahi du, nahi bere nahia horretan da, eta eh, sigitu behar dugu. Uste dut bizi garrantzatea dela hori, ala ere, orain ez ez gira beste munduko jende batzu, hemengoak e, gira, euskaraz mintsu gira, eta ustet dut be liku batola, gujnanta te beti tegiago. Xi naxten dut, bai, eta gero ikusi berdai eskoletan, eskoletan. E eskoletan, bai, gujnako e, gehiengoak ikasten du euskaraz edo euskara ikasten du? Murgiltze sistema ez da bakarrik ikastolan gaur egun eskola pribatuan ere bada. Eta izi gara izko nahi iten dute, horrek erakusten du, erritarrak txikiak direla, ematen baitituzte, aurraik iga, e, euskara ikasten, eta erriko etxetik ez dute ikusten, hori ez dute hori respetatzen. E. Eh? Eta e, erabilpena falta da, hori eh? erri guzietan bezala. Baina atxikimendua, eskoletan agerida, hori garbi. Hori ikusten da, justu, austura bat, e, diferentzia bat, erriak e, nahi du, Ene jendeak naidu, territokiak ez du an anbeste laguntzen edo guti pentsatzen ginuen 2008an eh aldatuz alaire alda, aldatu direi gauz batzuk pentsatzen ginuen eh, pauso handiago bat eman baino ez da gertatu. Gauz batzuk emantuzte, baina... Uztel, diandiak erabaten eh, duela Errico txea pixka bat. Eta pixka bat jaldrebez ere eh, elitzateke gaizki. 2000 eta eh, malauko Errico Bosetarako esperantza ondiak dituzue? Eskerrarekin edo bada, ala ere pixka bat... Eh, ...aliantza bat egiteko e, e, e, nahi bat eta behar bat, eta zenditzen duzue... ...podere hartzeko beharra sentitzen duzue? Le, le, lehenik... Uh, ...segitzen mali madugu lana... Uh, nahi du uh, esperantza badugula beti gauzak ahalatzeko bon, gero lan, lan luzea da eh, eta gero uh, ez da bakarrik sei urtero ero uh, presentatu behar zerrenda bat baina gero sei urtez uh, lan egin behar da kasik egunero uh, uh, dosierak esigitzeko eta orako jendea informatzeko eta orako, orako gauzak gero guk uh, bon bizi edikia ki uh, gure ideiak uh, antinarasteko bertsi batzuekin hala naiteko uh, asa opinion dena gure contra sidene un uh, gero batzuk uh, ba, ba ala tout et yen cousmont dea ta diviser la rogoita ma bourtiane bon ba, ba la o serendacidene len uh, itouliane uh, bon setan ta l'analicote la o eta bigarren e, e, itzulean, beha elgarrekin ginen, zenta ados ezarre e, ginen, proiektua baten inguruan. Eta gure proiektu e, eunetik lahogo eta eme sortzia, e, onartua zuten, talde horrek, beraz e, gupres prez ginen, hiekin e, nahi itzeko. Bon, gero, bon, e, bigarren itzulea puluk hilabazi e, zuen, maien bon, guk beti... E, Idekitze hori rakutsi dugu, eta presginen lan lanaiteko uh, uh, nola, ez edo nola, ez edo norekin, bainan proietu baten inguruan, eta gero hori uh, uh, joan, uh, nola, bi miliarta sortian berritza, uh, uh, nola, bigarren itzurian, uh, idekitura hori, uh, nola, Eezakin no, baina uh, egin dugu uh, bigarren agin zuan uh, talde bat uh, PSPkogendaarekin uh, uh, proiektu bat inguruuran eta hoja uh, kasik uh, e, uh, bo bozen egdialortu dugu elgajekin. Hmm. Eta eta malauan beraz? Bibi eta maloko horiko Bueno, 2008 malauko hor eh, da zera horai eh, eh, lan bat asiaduna, eh, bilgaiten eh, proiektua edo hor zartuak ira. Eh. Eh, bueno, guk eh, aspaldizko dugu zutik eh, bilgaitenek horiko eh, lan, lan eh, asiaduen lana hori bez hortan segituko dugu eta eh, erra merda 2008 eh, zutikunat ezkerreko eh, ekin nahiko lan eh, Naiko ongi eraman dugula gure harteko lana hori, eta segitzeko gogoa dugu. Bez, orten gira, elduen ortean, bilduko gira ere aiekin ikusteko desberdin tasun e, gutioiek apaltzera aldiren, edo obeda e, mentsatu autoskondiak antzin, eta gero ongi eraman, e, irabazten bari madugu, eh? e, ongi eraman, ez eta gero asaketu edo. Bez hortan gira, eta bertzalena na, bez bilgaitenen ildotik eramaten eh, egin gira. Hori da, zenta guainartekin den bezala, e, zerren da bat izan da lehen intzulian. Eta hori da gure lehen tasuna eh, indarra bertzalea, askartzea, gero bigarena, etortzen da, errikoetxeat, ez da heltzen e, hori hortan e, ba, parametroa niz badira. Baina norregatik, ildotik hildotik, e, importantea da, gazteak erakartzea. gazteek behar dute uh, benlekoa hartu, ben uh, gain hartu herriaren uh, uh, geroa, zenta bo, uh, guke mandugo uh, gauza batzu, janeko, eta esperientziaren aldetik eh, laguntzen aldituko, baina uh, nik uste dut uh, gazteak bentoki hartu behar dutela, eta berezikin eskek eh, beharrik bada eh, lege bat frantzian, E, Bedearen hori onge gindute e, Frantxesek, e, parek eta sunaren e, legia eta neskek behar dute tokia hartu eta e, kudeaketan haritu eta ideia berriak atera. E, bon, denek, e, ideia berrien aldetik denentza bada, baina hildo e, horiek e, funtseskoak dira gerorako. orako. Añamari, hor izbat, etxezetxe kampanya egiten ari zaretenean azken urtetan da, Aldatu da urruñarren, ez eh, dakit, mintzatziko manera zuekiko, azken horita margurta hauetan, horren beste molde matez eh, ik, errespeto gehiagorekin edo ikusten bai, zaituz? Bai, bai, errespeto gehiagorekin eta ateak idekiak eta horpegiak ere. Ez gaitu gehiago gaistu, gaistak hartzen, ez dut <coughs> Eta biziki, eh, libroki mintzodira. Gero, eh, haute eskondetan ez da berbada argi eh, agertzen... Eh, Gure, gure arteko hitzaldiak eta mo, eramikin eramaitan ditugun uh, uh, etxetan ibilean girelarik, eta ez da behar da argitzen gero. Baina, uh, uste eh, dut galderabate. ez gehituztela, biziki ontsa hartzen gehituzti. Bukatu beharren gira-beraz, nahi nizu eka galdera bat ez galdera bat bezik eta zuna zuen ustez, o abertzalita zunak zuen ustez eh, urruñan zerrekari duen geita eman urte hauetan zein izan da aartzaaldetasunak urruñaari ekarri dion gauzarik inportantena. Beinaat? Aste ba, aipatu ba, dugu, baina e, janeko daki e, uhaktar astea e, egi bat badela jande e, e, batzuk e, txiilean beste uhaktua, baina egi bat, hizkuntza bat, kultura bat eta hori... Geru tagio jendek defenditzen dute, bez, guzti uh, dut, janeko uh, hori e ekarri dugula. Ixabel? Niretzat diuntasuna, hori funtzenzua baita, bizirik irauteko, eta geroa pentsatzeko. Eta uste dut, abertzaletasunak, alderdi politikoak, alderdu, alderdi politikoaren aldetik gana idut gana eh, ditut eh, txenta erri hori, desagertuz duaten zen eh, Euskal Herria bezala, ipara Euskal Herrian eh, normalizazio bat eh, bidian zen, eta bertzal eta xunak eh, e bide berriak eta uste dut horri esker gara xutik gaur egun, ne? Aña Mari? Euskaraz bizitzena aldela eo hartu dira Euskara altxor bat zela uste dut uh, Uh, agetit dela eguneroz, edatu dela Euskara eta hori ezan du behar dugula. Michel? Uh, Nikosti dut uh, erakutsi dugula da jende batzuk, jauntua uh, horiek, ez dira uh, beti hor uh, izanen. Bi ospak, bi, uh, bi gomita ditugu hor jonez oziek ontsailua eta eneko gohi izango da pintxo gabaldi bat. Eh, larumatian eh, bez, goizian, eta hori dena postagelan, eh, postagelan izango da, eh, amagetan, ekonomia irankoha, aipatuko dugu, eh, mariruz, sole eta eniaut agamendi, eh, ekonomia erakaslea eta lab sindikatuko kideak izango dira hor, bai eh, inguru hortan, eh, gero filmabat izango da, postagelan ere bostetan, larumatian lehenian, abenduaren lehenian, Uh, siberotak filma bat xora eh? uh, eta gero festak uh, segituko du eta bukatuko dugu uh, festak geroan eh? uh, saia ostatuan bez zagardotekiko uh, menuakin animatoa kantu fari bat izango da batzen lema bat besta bai bojoka ere bai eta guk erretzen dugu bojoka bai baina besta ere bai Muchas gracias, agrade risks, le agradece a ti, sólo de batean na ez banitze mengotarra empeñiazea ezba da libre al ferindu indarra auda txoriak garitartean doseak edo Zerki ontan laupert jo naia taiokalarin bakarra arbolak berak era gustendu ostoba eta handarra Gari narteak Goseak edo empeñatze hoy saber al de Zerrenik sortu kentzeko gure sohietik Gura iziakin bere iziaren Akoitza bere aldetik Ezagun zendan jantzidilean Zaspiago Erei siano